Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi jedžmein poštovani gledalci, poštovana braća i sestra, mi smo evo našim emisijama na temu ko smo mi bošnjaci ponosna historia jednog naroda na temeljima islama ušli gotovo i neprimjetno u posljednju trećinu mjeseca Ramazana ove 1438. ižetske godine u istinu Ramazan nije tu da bi ljudi gladovali i mučili svoje tijele, svoja tijela. Ramazan je tu da izađemo iz njega bolji, Allahu bliži i draži i bogobojazniji nego smo bili kada Ramazan započeo. Svakako priča o historiji jednog naroda na temelju Allahove vjere, vjerujem da može pomoći u tome da je već do sada otvorila mnoge vidike, horizonte, nova vrata o svatanju, razumijevanju i poimanju samih sebe. Uh, drugi svjetski rat, rekao sam, prohujao je najviše teritorijum Bosne i Hercegovine, sedam od osam neprijateljske ofanziva desile su se upravo tu, odnio je i donio dao velike žrtve. Rekao sam da je Sarajevo oslobođeno 5. aprila 1945. od strane 16. muslimanske brigade, što je jedna velika, još uvijek, tajna i nepoznanica da je Tuzla kao prvi oslobođeni grad bivše Jugoslavije krajem oktobra 1943. oslobođen strane muslimanske brigade i u tom sada vremenu a, zanimljivo je spomenuti vezano za historiju Bošnjaka i Bosne i Hercegovine dvije zanimljive stvari. Prva od njih jeste da već tamo 1946. godine na drugom zasjedanju Amnoja Bošnjaci bivaju totalno anatemisani gurnuti u stranu pretvoreni u etničku skupinu Neunarod, jedan od najbrojnijih najvećih naroda bivše Jugoslavije. S tim u vezi na drugom zasjedanju Avnoja, uh, grb Jugoslavije, oni koji su stari znaju kako je izgledao taj grb Jugoslavije sa šest plamenova, koji je šest naroda, uh, usvojenje kao grb sa pet plamenova i pet naroda. Mislim da su to bili Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci i Crnogorci. Znači bošnjaci nisu bili uh, ubrojani u te narode, tada nazivani uh, muslimanima, jugoslovenima, srbima, hrvatima, hrvatskim cvijećem, neopredijeljenim itd. i tako dalje. na tom drugom zjedanju, njavnoja, uh, dešava se jedna izuzetno zanimljiva stvar velikih povuka za sve nas. Naime, čovjek koji je vrlo malo poznat u našem narodu, u našoj bošnjačkoj komponenti, uh, čovjek koji se zvao Husaga Čišić, bošnjak, porijeklom iz Mostara ne dozvoljava da se, znači, usvoji taj grb sa pet plamenova jer e, nema bošnjaka u tom grbu, nema, znači, muslimana, Bosne i Hercegovine itd. E, sam je praktično bio izložen e, tim napadima i sam pokazano dostojanstvo, jednu hrabrost, jedan, jedan, jedan ponos, nije dozvolio da taj grb prođe Tek nakon njegove inicijative usvaja se, znači da grb Bosne i Hercegovine, odnosno da grb bivše Jugoslavije, ima taj šest plamen koji je predstavljao bošnjake muslimane. Ovdje vidimo jednu veliku povuku za sve nas, vidimo jednu dostojanstvo, jednu hrabrost, jedan ponos čovjeka pojedinca, ponovo. Sve osobine koje nama danas i tekako hvale koji su nam potrebne koje su uvijek rasle bošnjake muslimane, koje su nekako nestali od nas isparle. I dostojanstvo, i hrabrost, i ponos, i čast. Zbog toga ga Allah pomaže i ostao nam je poznat taj grb sa šest plamenova. Jedan njih plameno predstava muslimane bošnjake, koji su tada bili dovedeni na nivo značetničke skupine i ne naroda. Zanimljivo je da Albanci, maho muslimani, znači elbanski narod, maho muslimanski koji najviše znači je najvećim dijelom življena Kosova, dobrim dijelom u Makedoni i Crnoj Gori nije imao tog svog promjena, nije imao svoje obilježje iako je taj narod mnogobrojan, milionski narod ali eto znači ovakva stvar se desila, desila njima da nisu bili zastupljeni tim svojim simbolom u grbu bivše Jugoslavije tako da Uh, samo ovih emis, nekoliko emisija spomenuo sam više bošnjačkih istorijskih ličnosti o kojima ništa ne znamo. Znači, jedan narod kad ne poznaje svoju istoriju, ne poznaje sebe, taj narod je znači na rubu ništenja i nije slučajno, nije čudno što mu se deša velika dekadenca za ostanak nazada. Spomenuo sam, recimo, šem uh, Šemsekadića, muftiju Pljevljanskog, Pljevljanskog iz Tasliđe, o kojem velika većina ljudi iz Pljevalja ništa ne zna. Da govorim u drugim krajima. Spomenuo sam uh, Ahmeda Džezara Pašu, čovjeka koji je prvi pobijedio na polonobne partu Bošnjaka iz Hercegovine, o kojim se ništa ne zna. Spominjaju sam Husa Gučišića, evo, čovjeka kojem se također ništa ne zna, sve znamenite vrijedne hrabre Bošnjake. Uh, u pokretu Husejna kapetana Gradaševića uh, i na boju pod Banja Lukom 1737. Znači, spominjuju se dva Fidahića, jedan je Ahmed uh, Ahmed Bek Fidahić, drugi je Mehmed Paša Fidahić. Mehmed Paša Fidahić je bio znači, jedan od vođa to, tog banjalučkog boja Ahmed Bek Fidahić je bio tako reći vrlo blizak čovjek da ne kažem desna ruka Huseina kapetana Gradaševića, zval su ga čovjek bez mahane, bio je veoma hrabar i recimo tom, u tim bojevima sa turskom, tom drugom boju kod Sarajeva, kaže se za njega da je izmijenio šest konja da, su, da je šest konja palo pod njim u toj bici i da je nekoliko sablji promijenio od žestine bitke boja koji se vodio koji se vodio tada. Molim uzvičnoj gospodara da nam ovo budu povuke vezane za našu sadašnjošt i za našu budućnost, vezane za naše potomke kako bi opstali na ovim prostorima i kako bi se Allahovo ime u Bosni i Hercegovini i svudje tamo gdje su bošnjaci, znači muslimani slavilo i veličalo do sudnjeg dana. Amin.